<të> Falenderojmë Allahun Subhanahu Teala, Zotin e Gjithësisë, i Cili e lejoi halallin, çdo gjë të mirë, dhe e lehtësoi atë, sikurse e ndaloi haramin dhe çdo gjë të dëmshme, dhe sjaroi dëmet e ti.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 në mblerësuar nga shumë njërës, madhë dhe prej musliman me fatkesisht. Shumë prej njërësve nuk të regohen korekt shlurin e borgjë. Nga nga tjitër, thamë se shlurin e borgjit është obligim. Dhe gjunahu që merët, që merë robin në këtë rast, është pregjunahëve të më dha. Sa që, sikurse është përmendur na ditë e Allahut pa nota ledhë shëhidit që mbi ati që mbiem artir në rrugën e Allahut ia fal gjunahet. Të gjitha gjunahet përveç borxhi që nuk shlyhet. Prandaj duhet bëjm kujdes. Prandaj sot jam këtu për të folur për një shembull të shkërcyer në korrektsinë këtë korrektsinë e shlyerjes së borxhit. Shpesheri njërzit grinden e bje në mos marveshje përshka këtë mos batimit në jetën e përditshme të porosive dhe mësimive të islamit. Ne kemi shumë nevoj të ndikim shëmbu i në besimtarve të devotëshm të atyre që janë të sinqirt me Allahun s'panu t'ala dhe janë korekt me njërzit të atyre që Allahun s'panu t'ala u ka dhënë sukses një jetë. Një shëmbullit tilë është historia nështë që të të regojë në vazhdim. I drëguarja laud, së nëllahu a.s. në ka përmëndur një burë për bivet Izraelit. I cili tërkojë të dikush tjetër një shumë prej një mi dinar. Kua dhënë, si i tha, mësillë dëshmitar që dëshmojnë këta akt në marveqë. Ua marë, si tha, nuk kam dëshmitar përveq Allahut. Mi afton Allahus, pa në otala si dëshmitar. I tha, mësill dike që të dalë garant për shlyrin e borgjit. Mi afton garantësia Allahut. Me në fund, ua dhenë, si tha, po ketë drejt. Mi afton, që Allah o është dëshmitar dhe garantësia ti më mjafton. Mere, mëri njëmi dinarët, dhe Zoti, të lehtë të softë në kryrin e probleme dhe apohaleve që isha Allah i zith problemet me këto. Iken, nisët hua marsi, shkonë në vëndin e vetë dhe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 me një anje. Atë ditë nuk gjenë anje. Prejtë gjithë ditën nuk gjenë anje a i donë të taqonte amaneti në vënd. Vinire. Afati i shlirës e borgjit u afrua. Borgjliu përgatitet të shkojtë kua dhenë si për t'ja dhenë dinarë në kohën e vetë. Nga në tjetër, në bregun tjetër, Ua dhënë si po pretë. Ua marë si kërkon të gjej një anje për të shkuar të kuadhën si në ko. E shpar të bëj. Ajë dëshiron që pare të arri në ko. Por nuk gjenë njët lundrimi. A të here, bërgjliu, mërë një dras së cilës i hapë një vërim dhe në të fut paret të mbështjel dhe pastaj i shkruar një letër nga filani e të tjertë në të dhenat që ta dinte a i i cili dhe ta merte nga kush i vini këto pare. Pastaj e vullos e mëllët drasën dhe e hethë në det duke thënë O zotë im, ti e di se unë i mora filanit një mi dinar borç. A i kërkoj premeje dikë që të ishte garantë. Unë thash, mjafton garantësia Allahut. Kërkoj dëshmitarë. I thash, mjafton që Allahu është dëshmitarë mes neshë. A i pranoj këtë. A i u kënaqë me garantësin të ndë u kënaj që ti e dëshmitari yn. Unë u përpoqa që të gjej një një për të shkuar të kaj për të ashlujë lë borgjin në kohën e vetë, për nuk gjeta. Tani po e heth e hodha këtë drasë në të cilën bendosa një mi dinalët dhe unë po ale të ale aman e ty. Hodhi drasën dhe u largua vazhdoj të kërkoj për sëri anien, ma dje për të qëmë plotësisht i qetë aji uh, bërigat edhe njëmi dinar tjerë dhe kur gjeti anien, niset për tek uadhansi. Nga anë atjetër, idhemi nga anë atjetër e bregut, uadhansi ka dalë në breg, gjithë ditën aji përpredë ndë një anje që të vi me paret e ti, por nuk gjenë. A të here, në fund të ditës, a i vendos të mbledh dru për zjarë. Kur, mi disë druve që mori, gjeti dhe këtë drasë, subhanallah, e merë drasën, dhe e bashkon me drut e tjera dhe shkon në shtëpi. Në shkën në shtëpi, Subhanallah, ku shëmbajti i drasën në valet e detit, dheri sa arriti në bregun tjetër? Po jo vetëm kaqë, qëfar ka ndodhur? Pas kësaj, merë drutë për t'i qarë vë adhënësi. Dhe dheri sa hapë këtë drasën dhe gjemë paret, habitet. Subhanallah. Kushe u vëzoj u adhënsit që të dal nga shtëpia në të ko dhe të marë drasën? Kush e inspiroj atë që të qaj drasën të përdor për druzjarin dhe të gjej parët pa dyshim Allahus, subhanallah, i cili e qoj amanetin në vënd. Nga se këj robi i devotë shëmisht e i sinqertë dhe do të të krymë të amanetin, të, të shrymë të borgjin në kohë. Këthemi për sëri në bregun tjetër. Hua marsi, vazhdo të kërkoj anie. Dhe i gjenatë, tani kishtë me bete njëmi dinartë tjetër. Arin, mbrin, të kuadënësi, dhe i thotë, Bërgjriu i thot hua dhënsit, këto janë paret. Ma bëj halal, se nuk munda të gjej anje më par, ja të kisola. Hua dhënsi i thot, vërtet. Allahu subhana o tala, ta e soli të kun atë që ti e dërgove me dras. Mbaj i mi dinart, të bekoftë Allahu, Vajzdo punën, Allahu të dhëndë sukses. Allahu ekber. Shikojni këtë shëmbull të shkërqyër, të një besimtari të devot shëmë që është korekt. Njëri i sinqert, i cili e merë borgjë, e merë borgjën dhe bëndë të gjitha për pjeket për të ashlujër atë në kohën e vetë. Por, qëfar ka ndodhur me njërzit në kohën tonë? Diku të pasurit i mëshironin të varfërit. Nga ana tjetër, edhe të varfërit ishin korrektë e shlyernin borxhin në afatin e vet. Në vazdim, le të përmendim disa prej shumë mësimeve që përfitohen nga kjo histori. Së pari, të pasurit duhet të ndihmojnë vëllezërit e tyre të varfër nëpërmjet huas të mirë falon kuptojm uanë Mir Borxin. Hu duke e kthyer atë në të njëjtën në të njëjtën mas dhe jo kamat. Ky besimtar i dha borx vllajt vet të varfër 1000 dinar duke ndihmuar kështu për largimin e brengave të dynjas. E ndihmuar e duke ndihmuar atë që t'i largojë një për e brengave të dynjas që është jeson të blajnë e vetë. Islamin zitë të pasurit që të ndihmojnë vlezër e të të të varfër, thotë profeti sër Allahum a.s. një hadith, ku shi alergonë brezimtarit një nga brengat e dynjas, Allahum do t'i alergoj ati një nga brengat e ditës e kja medit. Ku shi alekhtëson vështirësin njëriju, Allahum do t'i alekhtësoj ati vështirësit në dynja dhe në akiret, në botën tjetër. Kush i ambulon të metat një muslimani, Allah do t'i ambuloj të metat në dynja dhe akiret. Allahu është në ndihm të robit, në ndihm të njeriut, për derisa a jesh në ndihm të vlahit të vetë. Gjithashtu, i drguar i Allahu sallallahu aleyhi wa sallim ka thënë, kush afatizon një borçli që është në vështirësi për gjdo ditë a i do të shpërblehet si kur t'i këtë dhënë sadaka. Kë shpërblim jepet përsa kohë që nuk është afruar afat i shluje së borgjë. E kur fillon koha që duhet t'a shluje borgjën dhe a i, hua dhënësi e afatizon për sëri, në këtë rast hua dhënësi shpërblehet si kur t'i këtë dhënë dy fish sadaka hua marësit. Ja kështu pra shpërblehet a i që e ndihmon halëgji unë me një hua hua të mirë. Islami i nëzitë të pasurit që t'ja afatizojnë të varfrit, kur janë në mështirësi. Zotë i lartë madhëruar thotë vajin në ka në dhu usratin fë në dhiratun i la me isera. E nëse bërqliu e dini që bërqliu është ngusht, shtyja një afatin, e shlyerës së borxhit, deri në një kohë sa të përmirësoi gjendjen. Ndërsa i dërguari Allahu subhanahu wa aleihi wa selam thotë, kush i shlyer afatin e kthimit të borxhit, ose i afal hallaxhiut -hal borxhin ia fal atë, ky do të jetë në hijen e arshit të Allahut në ditë ku nuk do të ketë hije përveç hijes së tij. Allahu arshët Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu i dërgojë Allahus, sëllallahu a.s. nga ka të reguar për një një bur i cili u jep të borsh njërëzve. Dhe kjo i thosht e shërbetorit të ti. Kur të shkosh e të gjesh në do njërin që nuk ka mundësi esh në vëshvërësi, nuk ka mundësi për të ashlujë e borshën, atëhere falja ti me shpres se Allahus, fanë o talë, do të nga falën e dhe vërtet thot profeti sallallahu alaihi ve sellem kur ai e takoi Allahun Allahu e falit e falit ata Allahu subhanahu wa taala i urdhronte pasurit qe t'u japin borxh te varfverve dhe t'u lehtësoin vështirësit e jetes atyre dhe duke ja fatizuar gjithashtu ne shlyerin e borxhit por nga ana tjetre islami e urdhron te varfrin apo të varfrit që marrin borxh, ti friksohen Allahut sepanohet se radhëti janë korrekt dhe ti përmbahen detyrimeve të të bëjnë të gjitha përpjekjet për ta për shlyer borxhin. Kthimi i borxhit është obligim. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kur e kthente borxhin, lutej për huadancin. Ky është moral i profetit sallallahu alaihi wasallam. Sikur se përmendëm në emisionin e kaluar qëfarë thosht e profetisë, sëllallahu a nevësëllim, dharëk Allahu, fi ehlik u e malik, Allah të bekoft në pasurin dhe në familjen tënde. Ja pra, kjo është besimtari, njëri devotëshëm, mirë njohës, dhe ati që i ka bërë mirë, herë gjëzau lë insani, i lëllë insani, a ka shpërlim tjetër për të mirën përveshtë, përveqëtë të mirës. Në këti histori, në shohim një nga kerametet e uliave, vënti që Allahus fanë o tala udhuron besimtarve devodshëm që i do. Si që pad, hua dhënësi, fanë një hua marësi, ishte njëri si qertë, i devodshëm. A i bëriti gjitha për pjekjet për të ashluer borgjë në kohën e vetë. Pra ndaj, e dërgoi idrasën duke vendosur në të 1000 dinarë. Dhe vërtet, Allahu subhanahu wa taala e ndihmoi e çoi, e kaloi idrasën në bregun tjetër të detit. Ky ishte një karamet, një dhunti që Allahu subhanahu wa taala me të cilat Allahu subhanahu wa taala i ndihmon robrit e tij të devotshëm, besimtarët e mirë. Allahu subhanahu wa taala thotë ela in aulia allahi la khawfun aleihim wala hum yahzanun allatheena amanu wa kanu yattaqun padushim miqt Allahut nukarsyje per tu friksuar e per te qen as per te qen te dashpëruar totill jan ata te cilet besojin vej friksohen Allahut subhanahu wa taala Të nëruar shikues, ajo që ka dëgjuam dhe rritani, ishte në kontekstin e hua së mirë, në të cilën nuk ka kamat, ndërsa sot, sot fatkesi shqinjerëzit, janë zhytur koke këmë në kamat. Ditën që u largua huaja e mirë dhe vëndin e saj e zuri kamata, ndodhi ajo që ndodhi. Tashmë, pasojat e kamatës jam fare të qarta, për të gjithë njërzit, po shtërim, rënim ekonomik, brenga, hale, probleme, gjatë ditës dhe natës. Nëse donim të flisnim gjërësisht për dëmet që kamata i sild individi dhe shësheris, do duhe një kohë e gjatë, do të duhej një emision në vete. Besoj se vlezrët e mi, kolegët e mi, duhet të aken e zauruar këtë temë. Gjithës e si, mjafton si argument e dëshmi e gjallë, ajo që ne e shohim realitet në, ditën, në ditët e sotme. Prej frutave më të hidhurat kamatës, eshtë recesioni ekonomik dhe krizja kriza financiare që ka që ka mbërthyer ekonominë globale të mbar botës. Pasojat e këtij kamatas ne po i shohim sot për ditë me syt tan. Për shkak të krizës globale dhe ekonomike njerëzit përjetojnë shqetësime të mëdha. Jo vetëm shqetësime ekonomike, por të gjitha këto janë të lidhura, të lidhura. Por edhe shqetsime shpirëtërore, trupore, fizike, stresi dhe depresioni, konsiderojnë smungjit të shekullit. Ska si të ndodhë në dryshe. Kër i e shpallur luft Allahot, a hi, i cili do të luftoj Allahum, a do të dalë në ban, është njeri i dishpëruar. Shumë i dishpëruar. Allahus fanë o tala thotë, Ya ayyuhalladhina amanuttaqullaha wadharu ma baqiya minarriba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'thanu biharbin minallahi warasul. O juqini besuar, friksojuni Allahut dhe hiqni dor nga kamata, nëse jeni besimtar të vërtet. E nëse nuk e bëni këtë, atëherë jesh u shpall luftë nga Allahu dhe i dërguari i ti. A i që lufton kundrë Allahu dhe i dërguari ti, është sigurt që është i falimentu, është sigurt që është i dëshpëruar. Miran i dëshpëruar dhe i humbur në këtë bot dhe në botën tjetër. Ankëthi, frika, pasiguria, shkatrimi pasurisë, zhdukja e bereqetit, fatkesi, natyrore, nuk mund të numurohen dëmet e kamatës. Eshtë i vetëmi gjunah, i mafë për gjunaheve më të mëdha, që Allah o sëpana o të arë, për të cina Allah o sëpana o të arë dhe thot, u kam shpalur luft. Ka që rëndesh të kamatë? dhe këshu do të apësoj gjdo kush i cili indërton mardënjet me të tjerën bi bazën e kamatës. Zotë i lartë madhëruar thot, jem haku Allahu riba, vajur bis sadaqat. Allahu ja heqë përfitimin kamatës dorsa sadakan atë që jepet për isht Allahut Allahu subhanahu teala shton i bërejhet në të dorsa i dërguar i Allahut sallallahu alaihi ve sellem thotë pastimi është fundi i pasurisë që tenton të, të përfituohet nga kamata nga ana tjetër thot profeti sallallahu alaihi ve sellem sadakaja nuk e paston pasurinë e njeriut Këmë jaftohet me kaqë për pjesën e partë të këti emisioni për të vazhduar inëshallahu ta'ala pas një pauzët të shkurtër. Sallallahu ala nëbina Muhammad wa ala arihi wa sahbihi wa sallamet eslimen këthira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah në këtë pjesë të dytë, të emisionit të dytë, kushtuar dispozitave të borgjit dhe korektësisës për shlyrin e ti, desha të bë një rezume apo të nëzirët disa përfundime dhe konkluzione lidhur me këtë qështje. Kusht beson Allahun dhe ditë në gjykimit, nuk e haka matën dhe nuk merë kredi. Po, muslimanit i lejohet të marë borgjë, Por, kura i merë borç, merë vetëm në rastet të domozdoshme, dhe jo për gjera luksi dhe komoditete. Kër njeri u detyrohet të marë borç, le të marë ajsa i nevojitet, duke qënë plotësisht i vendosër me njetë me qëllim të pastër, se ota shlui atë na fatinë e vetë. Nëse ka qëllim të mirë, Allahu do të ndihmoj për shlyrin e borgjë. I dërguar e Allahu të sallallahu ari vësillem thotë, gjdo musliman që merë borgjë dhe Allahu e di sa i do të shlyrin e borgjën, pa dyshim që Allahu s'fana do të ndihmoj në shlyrin e borgjë. Do t'ja lehtësoj të gjitha rrugët për shlyrin e borgjë. Po, mirë. Nëse borgë shliu vdes dhe ka pasur për që li më shliuere borgjët, ka bërë të gjitha përpjekjet për të shliuere borgjën në koneve, por nuk mundi i erdi e gjeli, vdish, ndërkoj që nuk i ka dhenë hakun uadhënsit. Në këtë rast shpando, në këtë rast Kujleta di apo të afërmit e tij, leta din është një ngushëllim për ta. Që i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka dal garant. Allahu subhanahu wa taala pas vdekjes nuk do t'i apaksoj as pak shpëtimin. Foth profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith, borxlind janë dy lloje.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 për të shluer. Gjithashtu i drëguar e Allahut, sër Allahun, alejo, sërëm ka then, vërtet, Allahu eshtë në bërqliun, deri sa të shluer bërqin, për deri sa, a i nuk ka marë bërq, për gjera që Allahu i uren. Kështë premtim për atë që merë bërq nga hali, dërësa ata që marën kredi në banka, marin kredi me kamat, dhe ta din se Allahu nuk do të ndihmoj. Kush merë borç për të blerë ndo një aparat apo mjetë dhe gjenërimi, ta di se Allahu nuk do të ndihmoj. Dërsa i që merë borç u merë borç njerëzve për gjëra jo të do mëzdoshme dhe ka përqëlim të mashtroj njerëzit, dhe tua përvetsoj atyre padrejtisht ky do të dal para Allahut subhanehu teala si hajdut i dërguar i Allahut sallallahu alei ve sellem thotë kush merr borx ndërkohë që me zemrën e tij ai e ka ka për qëllim ë uh, mos shlyerën e tij nuk i shkon ndje fare për ta shlyer borxhin atëherë ky do të takoj Allahun subhanahu wa taala si hajdut. Gjithashtu, profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, "Allahu do ta shkatërroj atë që u merr pasurinë njerëzve me qëllim shpërdorimin e saj. Do ta shkatërroj atë pasurinë dhe pasurinën e tij. Nuk ka hajër te ky njeri. Nuk do bëj preokupim atë që u merr njerëzve pasurinë pa drejtësisht." Gjithashtu, i drëguar e Allahut sallallahu aleyhu, se më thot, kush vdes dhe ka borgje dinar dhe dirhëm, ato do t'i shlujëj, do t'i shlujëj me sevapet e ti. Me kush në tham, e sjarua më pak më përpara, vdes dhe nuk ka lën një për shlujën e ti, në dit në kiametit, dhe nuk ka pasë për që atën në dit në kiametit, do t'i shlujëj me sevapet e ti, në dit ku nuk do t'ket as dinar dhe as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 këfina bi halalik anë haramik wa agnina minfadlik amën si, si wak o zote unë në bëj që të mjaftohemi me halalin të ndë nga harami dhe në pasuroh me dhuntit e tua dhe në bëj prej atyre që nuk i kërkoj në askuj tjetër përveçteje të lutëm jo Allah në ruaj nga pamundësia e shlyerjes së borxheve të lutem o Allah lehtësoju shlyerjen e borxheve të gjithë muslimanëve kudo që janë o Zot ynë kërkojmë diturinë e dobishme risk halal të mirë të lutemi o Zot na lehtëso të gjitha ato vepra të cilat ti i pranon o Zot kërkojmë të gjitha mirësitë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 për nëndritan dhe gjithë besimtarët në ditën e kjamedit. O sallallahu ala nëbina Muhammed, o ala alihi, o sahbihi, o sallamet e slimen këthira. Dheri në emision në ardshëm, assalamu alaikum, wa rahmetullahi, wa berekatu. <të>